فيعلمون ان نحن المسلمون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده الله عليه وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بعد اوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين عملت قول الله حقا تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين عملت قول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبك ومن يتلل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المهدفاتها وكل مهدفة بدا وكل بدا تلالة وكل دلالة في النار أما بعد Došli smo do poglavlja, do poglavlja obavljanje nuždi i poslije toga još, ako uspijemo, išala do obradnog poglavlja posuda, propisi vezane za posuda. Što se tiče kadaulu hađe, odnosno adaba vezanih za obavljanje nuždi, počeći od osnovno sastava i neke tri skupine da znači propisi koji određene stvari koje miste da raditi, određene stvari koje mekru raditi, određene stvari koje je haram raditi. Na u osnovi se u osnovi se ovaj ovaj hadis vraća, a pardon, govor o, o obavljanju nužde Adame, obavljanju nužde na onaj poznati hadis. Gratosti ga čuli od Selmana radijallahu anhu, kada ga je Židovu pitao, kaže, قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلْدَ hatta حَتَّى الْخِرَاءَ Kaže, vaš vjerovjesnik vas je naučio i poučio svemu, kaže, čak kaže i hiraa, a to je stvari način obavljanja nužde. Pa mu je odgovorio Selman, kaže, ađel, da, da, kaže, jest. Pak onda nabiraju stvari, neha, ne stakbilan kibla, ligajta, ubali, kaže, zabranio nam je da da se okrećemo prema uh, kibli prilikom oboljanja velike i male nužde. Kaže, u anastanđija bil jamin i kaže, da se uh, perijemo, čistimo desnom rukom, u anastanđija bilo je kalji min uh, thalatiti abučari, kaže, da se uh, čistimo sa manje od tri kamena, kamenčića, kaže ovo ene stenđe bi ređi'in evu aðmin i kaže da se čistimo uh, sa ređijom, to je, uh, je badega odnosno izmet od uh, životinja, uh, kaže da se odnosi na životinji čiji je so, či halal jesti i kaže bi aðmin, a to je sa, sa kostima u rivajetu, je došlo u jednom rivajetu, znači hadis je ovaj, bilježi ga muslim, a uh, o revajtu je došlo uh, pojašnjenje u drugim revajtom u Tefaqa ligi uh, zašto to što ste spomenuli šaba uh, zašto je uh, zabranjeno da se čistimo sa sa ili i sa kostima znači ovaj hadis govori o tome u stvari da od veličine islama i to od i to da je uh, da su došli detalji vezani čak i za obavljanje nužde Daводи napredno malu degresiju, Zna nekad pričeita neko pa kaže pa kako to je došli kod iko hadis aj propis sa vezano za oboljanje nužde a ovamo nam fali hadisa oko politike upravljanja države ovo ono i tako To je to je pogrešno razmišljanje iz kog razloga? Iz razloga prvo što oboljanje nužde je naši u je isto znači od vremena posljednika sam do sudnjih dana, znači kraća sam iste stvari, mogu se to mijenjati određeni predmeti. Za razliku od politike i upravljanja države da je ona sama posebi po sebi. Dakle, znači, odate, Arte su a, a, opšte smjernice i principi za upravljanje države, a, dolaska vlasti, formiranja vlasti, a, propisa pobune i ovog i onog, znači opšti princip su od Arte. A zbog promjenjivosti te stvari, zbog promjenjenljivosti e, načina upravljanja držav, formiranja države i tih stvari, e, baš je mudrost samo u tome da je tu data fleksibilnost. Da Date su opšte smjernice, a, a ono ostalo se vraća na vrijeme, na okolnost, na mjesto, na državu, na narod, e, stvar vezana za, za samo upravljanje državom, na državu i tako dalje. E, ovo govori iz se, što je to, neki major, neki su piteli, dolazi nam kaš u kako da dođe za dakle, kaže po njemu nebitne stvari, a u islamu nema nebitne stvari, sve o čemu goriš, jer je tudi nebitno, kako dakle da takvu nebitnu stvar dođuš u a kaže za ovakvu krupnu stvar nisam pojašnju, pa se mi pobisamo, ratove vodimo zato što nije pojašeno. Pojašnje je ne ono, nego ljudi ne slijedi ono što je pojašnjeno. Da se vratim na temu. Na početku, prvo što spomeni učenjaci prilikom govora o adabima obavljanja nužde, Uh, prvoga, znači, često u samom početku spomenu to, uh, neke učenje znači, spomenu uh, kerahijet, pokuđenost ili zabranu, uh, zabranu unošenja sa sobom nečega u mjesto gdje se ovavlja mužda, u uh, halu, kako pod kažu hala, nastalo liči arapska hala, znači hala uh, u stvari, mada uh, je to il, uh, Nije dobro preneseno na našu stvarnost. Hala naravsko znači da se čovjek ode, udali se, udali se na neko mjesto gdje ga niko ne vidi, bude sam osamljen i tu izvrši nuždu, veliko ili malo sve jedno. A kod nas se zove hala u stvari je ovaj klozet. Uglavnom govorimo ovdje znači o klozetu ili WCO ili kupatilu. Znači, po jednom skupini je haram, po drugo je metru, da se unosi s sobom bilo šta, na čemu ima spominuto, napisano, Allahovo ime. E, ispravno je po ovom pitanju stvari da je bliže da je to metru, a ne haram. Zašto? Zato što ne imamo direktnog e, ili čak indirektnog šarijetskog teksta koji govori o zabrani istog. A, ljudi, znači, poslanjih sallama sahabi su, e, znači, e, svakodne stvar bila da se ulazi izlazi ili da se ulazi u, u nužnik, u WC, kupatloj i kakvo dalje. A da nije prenešeno nijedna, nijedna vjerodostana ovaj, predaja po tom pitanju zavrano, naravno. A, imamo po tom pitanju hadis, imamo hadisu u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, od, od denesa čini se da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, četvorca u svojim sunenima, A, autori sunena kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže kada idat eh dahel khala khala kaje bad' khatama. Kada biošao kaže u WC klozet da bi obalja muzu je. Kaže bada kaže sklonio bi naza. Sklonio beskini bi svoj prstom. Što prsten? Što bi tam prsten? Ovaj zato što na prstenu je bilo napisano Muhammedun Rasulullah. E znači spomnite Allahu ejmek znači skinuo bi prstim a to znači da bi znači su znači da bi sklonuo ono na čemu ima spomen talaho ime. I da je ovaj hadis vjerodosan, jel bio bjak dokaz, jel dokaz, ma za pokućenost, opet za haram, opet ne kaže da je haram, jel. Osim porezili da tu nastala praksa je. Za haram treba zabraniti, druže. Zlomo hadise stavka kaže Haje po slom bilo haram, kaže wabuhla ma'ludan, ma'ludan znači da fi maslahat. Abu Davud kaže da je hadis munker, znači ja to slatim. E znači se ne sa takvim hadisom se ne može kazivati ova zabrana, s tim da učenjaci e, kažu e, da je da se ta zabrana u stvari vraća na, na to e, da je unošenje onog čem, e, e, na čemu ima napisano ili e, uplesano ili sve jedno Allahovo ime da je uh, unošenje na takvo mjesto u stvari je vid omalovažavanja, itdradavanja, ne Allaha dželešana. I da zbog toga, je da zbog toga je uh, jedni kažu haram, jedni kažu mekruh, ili kažu neki spominju čak i u Kur'anu ajetu: "Man yu'azzim hurmatillah, fa Kaže ona ko veliča Allaha svetosti, to mu je bolje kod njegovog gospodara llamada Oda Nema suje da Allaho svetnidači uh, Kuran mushaf ili uh, sve ono čem naj, čemu je spomenito Allahovo ime. Udaom Allah za naj najdbližeje da se tu, da uh, najblišše smoliš, da to uh, uh, najjaši podnosvo argumentada, Šše r argumenta, da je to, da je to metruh, da uh, je metru. Osim uh, uh, ako je uh, uh, nužda. Potreba da se, ako čovjek ima mali, ili Mustafa nosi sa sobom, ako bi ga ostavio neke vani, boja znan je da bi ga neko uzao, a to se čini sudešava, jer na mjestima koji odi u Meku, Medinu, na Hađin, na Umru i u drugim mešćima gdje oze puno ljudi, ako bi ostavi Mustafa van već, ja van Kupatila, opično se desi da ga neko pokupi, da ga neko uzme i odnese. Ako se boji toga, znači nema smijetni da unese, da uđe sa Mustafa u ukupatilo, odnosno u WC odnosno u ili u klozet. Znači to je prvi, prvi propis koji spominje učenjaci vezano vezano za obavljanje nučnje. Zatim učenjaci govori sljedeći propis je to da je da je mustahab da onom ko uvuđe u WC ili klozet, da prilikom ulazka dovu poznatu dovu, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Ovo je došlo, znači ovaj hadis je mutafak alayhi u u ovoj verzi, znači bez bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Dok ona bismila, spomeni došlo drugim rivajetima došlo do drugim rivayetima i Hadžer i Albani su ocjenili da je prihvatljivo da je u redosu hadisa odnosno sa sa više sa više rivajev, da se diže na stepen privatovga risa, da se izgovori i bismila predvora. Znači, bismila, Allah ume i ne uudu, vikam je na hupcev od habajtev. Hupcev od habajtev, to se mišlili na ženske i na muške džine. Po jednom tumačenju. Po drugom tumačenju, misli se da hupcev da visi zlo, a habajtev, da se misli kaži na nufusu šerire, zle duše. Misli se na, na, na zle duhove, jel, odnosno opet se vraća na na džine, jel, na šeita da uh, dako imamo sa druge strane uh, čak se to što načistince potvrđuje to je taj rivajit bi došla bismila znači hadi smo defa kale ja la ume ani euzubiku bika min al a od ali radi Allahu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao su hadisu koji je šejh Albani senior uh, da je, je privat da je da je sahih na osnovu drugih rivajeta mnogi učenjaci uzmu uzmak privatljivo na osnovu našto rivajeta Poslana Is. S. L. rekao, kaže, setru ma bijna a Ajunel džinni, va aurati benji Adem, kaže, prekrivavč pregrada između očiju džina i stidnog mjesta benji, a, sinova Ademovi, insana, kaže, idah dhehala ahad oko mihilāka, da neko od vas uđe u, u koznetu wetsu, kaže en je kule Bismillah, da kaže, Bismillah, da je govori Bismillah. E, i savisarno znači ovim sada dodatkom se potvrđuje ta taj dodatak koji smo imali pri obidovi. E uh, takođe imamo imamo uh, um, ovo uh, uh, uh, uh, sljedeći propseza znači a to je prilikom izaskaj izveća. Nekih učinjalaca spomeno odma na tom isto mjesto neki na krajk a sve spomen drugi adaba na krajk gdje kad izalje u gradosuanti se došlo od od u, u, u, u, u bijegga ja Tirmizi do Davud i drugi u manjim poznatim zbirkama, da je onaj ko izađi, da bi da postanjih sadnog tada izašao iz Hali, da, da, iz DC-a, da bi rekao Gofranek. Gofranek znači tvoj oprast. Pa su onda tu poslije pitanje jel, O, što, što tvoj oprast, pa jedno od je to, što da koji izgledamo tvoj oprast. Jedno od je, onako simpatično tumačenja je to, uh, nav, naravno dovoljno da, da je to došlo poslanica, sa na srednje da radi, da je to poslije je to sunet. Jedno od je to kao da tražimo oprasta Lažje Šanovu, što u, kao u tom stavnju da smo bili unutar BCA da smo obaljali nuždu, jel, nismo mogli da gledali čana. Simpatično tumačenje. Jel. Nije, nije došlo od neke učenjaka, nije došlo povješeno u hadisma. Sljedeći ve, propis je vezan za... Znači ovaj hadis od Gufranik, da biljezi se ovaj da iće radi ono. U vredosveni predaj, znači... Uh, dalje... Uh, sljedeći propis je da je Musteha prilikom opavljanja nuždi, uh, prilikom, uh, kada hoće neko dobro nužu, da se udalji da kažemo da misli se na otvorenim mjestima kada kada nije u stanovima, u kućama, na drugim mjestima, znači da se udali tako da da se ne vidi. Da se ne vidi i da ne pomuđda ne vidi. ovo se dokazuje jel sa hadisom koji bi je dao otkrizu znači ibn Majed u kojem do mogiri da šubeta da je poslanik sallallahu kaže kana ida dahaba e mevheb, ab'ad, kada bi otišao da ode da obavi nuždu, jel, kaže udalio bi se. Udalio bi se znači, od očiju ljudi da ga niko ne vidi. Ili, ili čak je lako ga vidi da bude što dalje od njega. Znači, to je, je mu stehab također da se uradi. Sljedeće što je mu a to je da, kako ražu, učenjazi kaže učenjazi, prilikom naši do poučava da ga neko vidi, kaže prilikom uh, skidanja odjeće, prilikom skidanja odjeće da se potrudi da skide skine odjeću, kaže kada se približi ženi. Uh, Odegovimo i veliko, je malo odnosu uh, što za, za, zašto za malo zato što znamo da je da uh, mustehab, da je, mustahab, da, je da se i uh, da se malo mužda a dočan to je vezan zato govorčemo tamo išela da se i mala nužda mokrenje da se i ono Boga sjedeci chučeći. I da to nije samo je karakteristika žena. A to je na osnovu hadisa ovo ovaj propis da je mustahab znači da se prilikom skidanja odjeće da se čovjek pridliži zemlji da bi što više sakrio se i onemu omogućio da ne stvori da se vidi, da se vidi njegovo sidno mjesto kaže uh, Abdullah ibn Abi Radijallahu anhuma i uh, hadis koji su učitelji ocenili vrlo uh, vrijednim, uh, bilježi ga davu Tirmizi i i ostali. Uh, kaže da posanik sa zakakane i da rada hajata kada chtio da obožustu, la yirfa la yirfa thawbahu hatta jednu min al-ard. Kaže uh, ne bi kaže uh, podigao svoju odječu, uh, kaže sve se ne bi približio zemlje odsudovi, ne bi čučnilo, sakirao I s ovim, s ovim hadisom činjacima dokazuju da im mstehap da čovjek se trudi da zakloni, da sakrije svoje stidno mjesto. E, takože od propisa sljedeći, Uh, ovdje znači sad dolazi neki koji su haram, neki uh, bit će pomiješan, sad nisam, nisam ja uh, porijedao rasporedno koji su sve da ne do koji su mu stehaba, na drugu stranu koji su mu haram itd. Uglavnom, uh, sljedeći propjes je da je haram da je zabranjeno prilikom obavljanja nužde da se uh, okrenemo prema kibli prednjim ili zadnjim uh, dijelom tijela. Uh, Ispravno je ovde po ovom, znači imamo razilaženje učnjaka po ovom pitanju. Da li je isti propis na otvorenom i unutar unutar građevine, odnosno u kućama, u pa pardon, u WC-u, izgrađenom, zagrađenom ili u stanovima, u WC-ima, kupatilima, da li je isti propis? Pa ima skupine učnjaka koji kažu da je haram, da je haram u da haram uopšteno da se prilikom oboljanja nuždi da se okrećemo naprijed ili nazad pravcu kible to dokazuju hadisom Tefa Kalegi od Abu Ajuba el kaže poslaniku sallallahu alejhi ve i da eteitu mulqita fala tastaqbidu al qibla wala tastadbiruha walakin shariku aw gharibu kaže kada dođete vaićate mjesto gdje ste obaviti neki nuždu kaže, a ovo se odnosi naravno, naravno i na malu i na malu nuždu, kaže, nemojte se okrećati, okrećati u pravcu Kibli, niti da leđa, okrećete uh, zadnji dio tijela, da okrećete u pravcu Kibli. Kaže, u lahim, šrrebu, u hrribu, uh, ovdje poslani se ne govorio slabno dok su bili u Medini. Kaže, nego se okrenite ili, ili istočno ili zapad. Znači, ono ko u Medini, ono ko u Medini, jel, drugačije. Pokaže Ajub Ajub Ajub kaje mi kaže došli fakadimna sham pa smo došli u Sham, danas u Palestini ili dio Sirije. Kaže fervedna mara qida dunje qibla kibla. Pa smo daaj naše ka mit lozet mirhad. Dak je lozet, to to ni znam da pod mirhad. Jesi to danas znači lozet mi je su obavljali nužda. Kad našli smo klozete WC-ove, kaže da su izgraženi bili tako da budu pravstv Kibli. Pa smo mi u njima uh, kaže nuždu. Fenen uh, harifu, kaže ona kaže Pa bi se mi zakrenuli malo da ne budemo pravstv Kibli. Zakrenuli smo i na i na stranu, kaže i činili da iz tih šanu, naravno ne tu na to mjestu, nego uh, poslije toga. Uh, Međutim imamo i sa druge strane imamo hadis od Abdullah ibn Umar. Mutafaka Al-Buhari Muslim. Ko me došlo kaže da je on jedno bio kod Kurije. Kod svoje sestri, pa je kaže popeo se na krov od kući, pa je vidio poslanika sallallahu alayhi wasallam kako obavlja noć. Unutar objekta u veći. I kaže bio je okrenut tako da je njegov a, zadnji dio, da je režima, bio okrenut u pravcu Kiblih. Pa su na osnovu ovog hadisa i drugih hadisa u tom kontekstu, a, koji potvrđuje u istu stvar da je većan poslanik sa nalavom sene, pojavilo to drugo mišljenje učenjaka koji kaže, koji, koj, s kojim dokazuju kaže, Da je, da je ovaj tekst rečimo kada došla zabrana da se odnosi na otvoreni prostor okretanja prednjeg za ni dela sa pracu kiple a da u zatvorenim delovima da u zatvorenim delovima je dozvoljeno da se okrinu sve jedno naši zadnjim prednjim delo pracu kiple i to i drugi stav učenjaka po ovom pitanju jela zna on je najbliže najbliže po pitanju će on da sastavlja se sa se svi svi hadisi znači radi se po polu i pol hadisu da je stavljana najnajbliži znači da je haram okret se u pravcu ka kibli naprijed ili nazad na otvorenom prostoru su jedno obolje veliki malonostup a da je da je to dozvoljeno u u vedu znači u kupatlima WC-ovima u prostorima koji su ograđeni unutar, unutar građevine neki itime seles da ima uskupio šljake treće mišljenje koji kažu da je na osnovu ovoga što je preneseno da je na osnovu ovoga znači kaže da rogirano onaj prvi pops od na osnovu što prenesa pola numeri drugija sahibi kaže da je derogirana prva zabrana sa dozvolom ispravno bude da nije riječ o da deroginas nego je moguće spojiti hadisana ovakako znači znači da se, da se jedan dio odnosi zabran odnosi na područje na otvorenom a dozvola odnosi na unutar objekata. Slijedeći topiz vezan za, ob, za dabe obavljanje nužde da je zabranjeno, da je zabranjeno obavljanje nužde po putevima kuda vodaju ljudi i u u, u mjestima gdje ima gdje ljudi kao ne gdje služi, misle kako neka odmarališta ljudi, odnosno u nekoj gladovini. pađi smo došli u došlo, fi fi zilhim. znači u gladovini mjestu gdje se ljudi el dođu i odmore se, gdje bore se s toplinom sunca. E, to što kaže znači, sa hadisom kako blizu nosimo sunca iho od Abu Hurajra radijallahu anhu, taj znači, ima više rivaje et to tog hadisa. Uh, ti hadis tom kontekstu uh, u kojima je došla ta zabrana. Euh uglavnom je što mi to baš da, da je muslimo da kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je itafu laani. Kaže povite čuvajte se, čuvajte se uh, dva mjesta uh, u dosom priuda koja vas koja vas mjestama na koji bude koji će se Uh, pa subita ali Allahov poslanik Allahov poslanička kaže, uh, kaže uh, šta, šta su va, mjesto je su to ta poruke da se proklinju uh, da ljudi da bi va ljudi proklinju kaže ali je fi tariq nas au fi zilihim kaže onaj kaže koji uh, obavlja nuždu kaže na putu na ljudi na putu i kaže, koji obravlja nužnu, kaže u njihovim hladovnom mjestu, gdje je znači, hladovne ljudi, gdje si stonili u tu hladovnu od sunca. Znači, ja sam hadís e, e, za ove dvije stvari. E, došlo u drugim slabim hadísima, e, to je sakupio Ibn Hadžeru, Lundora, došlo i za druga mjesta neka e, na izvorima e, i na drugim mjestima, ale svi stuju hadísi slabije. Znači, na drugim nekim mjestom gdje je spomenuto da, je da je zabranjeno da se obavlja velika i mala nužda odnosno, misli se na sva mjesta pa su Foukaha, Fatih i spomenuli mnogo mjesta gdje je zabranjeno da, da se vrši nužda sve pod istim idletom, pod istim značijom, smislu da to je zjeti ljudi, da to smeta ljudima. Gdje god smeta ljudima, gdje god je zjet ljudima, tu nije dozvojno. Međutim, mi spomenimo ono što je došlo u šarijskim tekstovima. A, naravno, smisao zabrane da se obavlja nužda na ovim mjestima je baš to znači, jer to čini jezir ljudna, u stvari jer ljude, kada nađe tim mjestima, vi znate tu praksi, kada neko nađe u nekom mjestu i neko je obavio nuždu, ovaj spomine po, koji, po lošem ono koji to uradio. Znači, to je praksa od ljudi. I zato je rečeno ovdje da to je jedna i dva mjesta gdje se, na, na kojima se ljudi proplinju kada nađu da je neko tu obavio nuždu. 16 16 tropi sadaba obolja nužne je da je mekruh da se uh, mokri uh, na mjestu gdje se osoba kupa znači ne to je došlo uh, u hadisu uh, koji je velika je podao sa vjerodostojnim hadisom da je rekao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da nehar sallallahu sellem kaže en yem tešita ahaduna kulla yawm kaže da se neko od nas češlja svaki dan. I drugo rivayet došao da to radi giben giben aštaki znači drugi dan. Uh, znači došao je u hadisu znači zabranio poslanik kaže da se češlja, da se neko od nas češlja svaki dan. Onda mi onda se misli na preterivanje peti rano ulješavanje, glađanje i ovaj tome posveći puno vremena i gubi vremena na tome. Na tome nego u hadisu drugome došo kaže je giban giban da to radi gipan, gipan, svaki dan. Naš nešto drugi rihadis kaže eu yabule fi muqtasilih. Kaže ili da mokri na mjestu gdje se kuba. Ovaj propis da ga odmah spustimo na našu spadnost, Znači u osnovi je ovakav, znači, neki u da je haram, a većina čenjaka kaže da je mekruh. I ovo da je mekruh, to je ispravniji, bliži, bliži stan. A, ovo se odnosi na mjesto prije su se ljudi kupali. Gdje? Na mjesto, znači na zemlji. Znači, on se kupali na zemlji, i ako bi se mokrio gdje se on kupa, znači, ostala bi, znači on bi gazio po toj mokreć, bio bi na tom mjestu. Pa se pa kaže, skupina savremenog čenjaka, a, Birot kaže i neki priječni čak nisam, nisam čuval, od odstvar nisam čuval i prošljedo kaže, da se to ne odnosi na savremena kupatla, znači ona kade ili kod nas ovi išli imaju razvrazvrštek ovaj kupatila gdje automatski znači čovjek kada se kupa i mokri automatski mokrača ode izađe jel izađe iz, iz mjesta gdje se mi kupa znači ne ostaje čovjek negazi po toren mokrači tako kaže da su ovaj propisne odnosi nije mekro da to radimo u našim postojećim uh, kupatelima uh, sljedeći uh, propis kada je, uh, da je zabranjeno da je zabranjeno mokrenje u vodi filma ir rakid, u vodi koja miruje. Zbog hadisa uh, koji je bila muslim svoj samahiju, od Žabra, Allah, da salam, kaže kaži neha en jubale filma ir rakid. Ima izlugi rivajete, mi ćemo spomenuti ovaj, da nije uh, nam cilj da sve hadise moguće spomenemo o jednom istom progusu. Uh, kaže zabranio je uh, pa uh, da se mokri u vodi, u vodi koja miruje. E uh, došlo je iz hadisma pa da se onda posle tu uh, pa se uzme gusle iste vode i tako dalje. Uh, uglavnom nas interesova ova zabrana. Da osove zabrana je zabra, znači, za, došla ja sam zabrana, zabranio Pa je, skupno čaka kaže da je to haram. Druga skupna čaka kaže da je da, je tu, da je metru, a ne da je haram. Uh, mada je priredno madić što smo govorili o mokrenju na mjestu gdje se gdje se kupamo došla zabrana a većina učenjaka kaže da metu nemojte da vas to guni jer zabrano da da je nešto da je, da je haram kada uđe zabran habis ali često se desi da da učenjanci iz konteksta drugih hadisa i samog propisa zbog njegove važnosti bitnosti spuste tu zabranu na na kerahije, na pokućenost Da ima za sebe, to tema zasebu uči što Feta, kada u kojim odnosima se tako računa i tretira neki propis. A dopovaje ovde ovaj, propis znači ima skupni činiaka, uglavnom muhadisu, muhadisu uzimaju propis po pitanju mokrenja u vodi stajačovi, kaže da je haram. Dok ima ne, dok ima skupne koji kaže da je mekruh. Uglavnom ovde se misli da ajte u spusu na stvarnost, se na vodu u manjoj količini. Poput oni naši neki pazena, naši koji imaju ili kućni oko potoka i tako dalje. Ne misli se na na velike vode poput je, poput jezera ili veće ili manje, svi jedno naši vode Modračkog ili tamo ovaj Jablanice ili neko drugo naši. Nemisli se na ogromne, znači, ogromna, ogromne vode koje miruju nego se misli znači, na na manje na manje vode, znači stajaće koje se ne kreću iz razloga zašto zato što se ta voda poslije će neko koji ispotrebljavat a mogućnost za da za nedostatona biti ime zakona. Došlo je tu hadi zabrana je da se da se uzma gusul iz takve vode koja se otkriva i tako dalje. Da što nije sinođavno sad o tome to je uočino o tome kada dođe gusul lancha. Sledeći propis vezan za adabe obavljanja nužde to je način mokrenja imamo lagano razilaško učeniaka da li je dozvoljeno da se mokri stojeći ili nije ili je samo obaveza da se mokri sjedeći čučeći. Glavno ispravno je, ispravno je da je dozvoljeno da se do, da je dozvoljeno da se mokri stojeći zbog hadisa koji koji Buharija u svom sahihu. Buhara je Müslum骗 ali Ili Huzesifida. Iko hem každ umas, i on, bluntom nabi sallam sallam senom gaan al суд, ker bi vaal sallprom joval sallam sallam sallam, on smo pa Obrigada do smetilišta. U sketevic kel platform skruva. Shri to imesto dedo, nel ERN. Z cykl b 말고 da je imej iňoli NPĒ. To je od 성jajim. Uh, pa sam so se ja uh, približio njemu, okrećujući se njemu, pa kaže, pa je on rekao Udnu, približi mi se, kaže, kaže, fede, fede, fede nev tu mihu hatta. pomto in api, pa kaže se približio njemu I tako dalje pomogu mu da poslanik sam na Pa je abdestio i kaže, učinio mest uh, po, po, po svojim mestvama. Ono je poznati Hadis znači, koji gori i o uzimanju, uh, uzimanju jel, mesta po, po mestvama. E, uh, u dana ovom ovaj hadis, znači Bilige Buhari, Muslim sva da sve jasno, pa naš ukazuje na dozvolu mokrenja stojeći, jer da je bilo zabranjeno, da je bilo zabranjeno je to radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. E, ne. uh, znači nemojte ovaj propsta da, da miješate sa propstom pijenja vode, pijenja vode stojeći, jer tu je došlo na zabrana, a je došlo i tako da je, i došlo i dozvola pijenja stojeća, a to je propsta za sebe baš u tom pogledu to Znači ovdje govorimo o mokrenju. Čovaj, znači, ali skazi na dozvanom mokrim stojeću. Sinda öğrencilerci ovdje uh dodaju šart, a to je da čovjek bude osoba kamokri stojeću da bude sigurna da prilikom okrenja ne što da da da, da mofit da bude znači ne bude tvrdo. Da ne bude tvrdo kako bi se odbijala mokraća tog mjesta i padala na njegovo na njegovo odjeću čime je postalo nečistije. Uh, što se tiče svih hadisa u kojima je došla zabrana mokrenja stojeći, uh, svi ti hadisi su slabi, neki jako slabi. Uglavnom sa svim ti hadisima znači kako kažu učenjaci vandisi late pum biha kuđa. Znači ne mogu biti argument dokaz uh, zabrane tog uh, uh, tog propisa. Uh, a imao se druga strana je da se prenosilo da iše radi Allaha U Ridosu nepredaje bilježi teremizne saji Maže da je ona rekla taj men haddaseke ana rasulullahi sallallahu alayhi ve selle balqa'iman fela tusaddiqu. Dakle ona je prvi bude govorio da Allahu poslanik sallallahu alayhi ve selle kaže mokri stojeci kaže nemoj mu vjerovati. Ana aituhu yahudu qa'ida. Kariata ja sam je videla da on mokri sjedeći narodno iz ovog i drugog Hrvatskoj svojinična znači učinacke vrće da je mustahab, da je bolji, da, je bolji da se mokri i sjedić. Zbog toga da je, da je osoba sigurnija da će se uprskati jer mokrići. Također iša radijalahu anha se fenosi e, preno, predaja, također vira dostojna, u kojoj je došlo i kaže ma ba' la Rasulullahi s.a ka'im'en mundhu unzil alaihi'l-Quran. Kaže, nije uh, mokriju, Allaho poslanik s.a.w. kaže, stojeći od kako mu je objavljen Kur'an. Sad, postupim, kako spojite ovo što kaže s onim uh, adisom koji prenošli u rejfa, koji mi došlo da je mokrije stojeći. Uh, uglavnom, o tome se govorili učenjaci, kaže Ibn Hajar, kaže, odgovor na ovo, kako spojite ovo ovu negaciju da iši radijallahu anha, I ono što došlo od Guzeife kaže, odgovor na ovo je kaže, da se Hadis Aiši da se on vraća na njino znanje. Ona govore ono što ona zna, što ona vidjela. Kaže, i, I svodi se na to što se dešavalo, njegova praksa bila tako da, da mokri znači, u kućama, objektima, znači, u objektima, u naseljenim mjestima. U klozetima, WC-ima. A što striče van kuće, kaže, znači, adi a, naši a, Aisha radijallahu anha nje uvijek a, mogla biti od onih koja je vidjela kako je mokri poslanik sallallahu alayhi sena. pa kaže pa nam je duprem s jednog muzeife radijallahu anhu a one kaže od kibaru sahabe one od najstarijih sahaba među najstarijima sahabe a ona je pojasnio da se to desilo u Medini znači on prenosi da se to desilo u Medini Kaže to u svetu kaže da je to odgovor na ono što kaže Aisha radijallahu anha da poslanik sallallahu alayhi ve sellem nije mogao stojeći kako mu je obranje Kur'an. Naodos kako počela objava Kur'ana je. Jer kaže bio u Medini znači tad i već naravno bilo objava znači objava dosav Kur'ana. E što znači da se desno nakon početka obave Kur'ana. Također kaže se bete potvrđeno od Omara od Omera radijalantom, od Alije radijalantom, Zedine Metavita i, i drugi, od drugih ashaba, da su oni, prednosedno od njih, znači, u predajama, da su oni mokrili stojeći. Što ukazuje, kaže, na dozvolu i bez eravijeta, bez pokuđenosti, da se mokri stojeći, kaže, i da evine rešaše, rešaše, rešaše. Kaže ako je osoba sigurna da se neće na uprskati od mokrenosti, kaže Allahu Allahu Allahu za najbolji. Načo u kaže Hadžeri Allahu najbolji najbliži što je rekao da se spoji ovo što je došlo u kontradiktu ono da ići i kuzayef Allahu anhu. Slijedeći popis kaže baajib bi'rajib istin min dab. Važibe da se da se osoba čisti od mokrači. znači da očistiti mokraću sa polnog organa. Pragojemo kačekati mokrači. A to je onaj poznati hadis što što smo ga često čuli, od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, bi džari bahri mus, sva dva sa ihada i poslanik sallallahu prošao pored uh, dva kabura, pa je rekao innahuma la yu'addaban, zaista se njih dvojca u, kaboran, u kaborojima kažnjavaju. Loma joj adabani fi kabijen kažnjavaju se zbog velike stvari. Uh, misli se zbog velike stvari u očima ljudi, ona je velika, čime je, čim je to kazna u u, u u kaburski adab, znači da je kazna u kaboroj. Znači očima ljudi nije velika stvar, a u šarijatu je velika stvar. Kaže, emma ahadu huma fekane la jest enzih humine bogi. Kaže, a što sviča jedno, od njih kaže, nije nije se, kaže, čistio. Nije se čistio od mokraća. Znači, nije mokrać čistio priliku mokrije. Oma lahar fekane imši bejne nazbe nema. A drugi je kaže, jel, ovaj vršio li mimet, odnosno prenosio riječi od jednih drugima sa ciljim zavađanima. Činio li mimet u revajetu došlo ovo extension u, u revajetu došla la estetir la essence znači nije se čistio to dakče u revajetu je došlo također u Buhari musemo kaže la estetir nije se nije se sakrivao prilikom obavljanja ništa jedno i drugo je iskra, i drugo, znači, je ispravno jedno je ispravno znači obaveza da se da se sakriva i obaveza da se očisti da očisti dakče vjerovatno znate da kod nas bila ovaj loša praksa Može i dan danas koji ljudi koji se ne drži, ne znaju ovej propisi, ne drži se, vjeri onako kako treba držati, da je normalna stvar na prilikom obavljanja mali nuždi da se ne očisti. Znači, jedno se obavlja maloj i time završi, ne očisti se ni papirom, ni kamenčićom, ni, ni vodom, niči. Naravno, nema sumnje da mu onda ostanu, da mu ostanu mokraći i da je time postao nečisti. Da mu ostanemo mokraći. I onda se postavlja pitanje, jel, šta je sa takvom osobom, je li joj isprava namaz? Zamislno, takvom osobom klanjava. A, ovaj, a za ovaj propis ili ne zna, ili, ili čula je, ali nemarno je po tom pitanju. I onda, kad obavi male nuži, se, ne opere se nikako od male ništa. Ne obriši se ni nači se. Je isprava nama posli toga planja odlaju iz ove je li ispravno glavom veliki nužde svi se peru a mali nužde uh, ima tu nemanosi dali je ispravno to što vidimo odgovor na u prvom baš slušanje dersova i tako dalje na taj način eh uh, dali uh, zabranjeno je došlo sluha deci zabrana sljedeći propis zabrana eh uh, čišćenja sa desnom rukom كده دوستو حديثه ده بقذاده رضي الله عنه هو حديث متفق عليه البخاري ومسلم كاجي بالصلاه على النبي كاجي لا يمسن احد بال ذكره ولا يتمسح من neko od vas نچستي nečisti svoj polni organ desnom rukom a on mokri znači prinko mokri i neka se nečisti u nasao drugi dio hadisa i neka se nečisti uh, kaže u, u klozetu sa desnom rukom misli se ovdje al ako odnosi na prvo delo uh, mokreni a drugo znači od, na drugi dio se odnosi na na veliko odmije što u hadisu jasna došla zabrana zabrana uh, čišćenja prānjač sa desnom rukom. E, Vlonom e, e, nači narod odma imam da se izaže čitanaka, oni kažu da je zabrana, da, da, da se asodno se na haram. Drugi kažu da je kerahija, da je pokućen. E, ono što je što je bliže, znači, da je u hadisu došla yemes sunna, neka ka nikah, znači, potvrđena zabrana, da je bliže da je to haram, a ne da je nekup. Dalje sledici propis, dozvoljeno je da se vrši čišćenje sa vodom ili sa kamenjem ili sa bilo čim drugim što je na, na njihovim što može zamijeniti ovo dvoje. To možemo im to od naših im brat je utamo cilj utamo da se kada se kada očisti na čistoča jednom mokrača ili izmet Uh, Imam hadis od Enesa radijallahu anhu uh, bilježe je Buhari muslim svoja dva sahija u kojem je došlo kaže kan Rasulullahi s.a.v. jedu hula khalafe ahmilu ene' wa gulamun nahvi i davetu min ma'in i davetu min ma'in kaže Allaho poslanih s.a.v. kaže ušao uh, bi u vejce odšao da obavi nuždu kaže a nosio bi ja i mladić poput mene kaže nosili bi kaže posudu u kojoj je bilo bi vode. U Anasu bikov. Ma. Kaže fa istindubima, pa bi se on oprao sa vodom. Dakoj ovaj hadis na osnovu, znači da ukazuje na to da je pranje vodom samo posebi do. Dakoj ma hadisu da radi Allah. Aha. Biš ga davat sa je Ahmed radi hadis odnosno većinu činaka da je Hasan zbog noštvari vajet u kojem je došao da je poslanik Salonsana rekao Iza dehe bahadu komilad vajet fe lijefe mahu fe mahu bi felateti ahjarin. kaže kada neka od vas ode da obavi a, veliku nuždu kaže neka ode sa tri kamena fe biha i kaže neka se sa njima očisti fe inneha tučzi anhu jer kaže dovoljni su mu oni tri kamenšća Kada kažemo ovdje tri kamenče, da, da znate ovdje, znači da se ovdje misli tri kamenče, do, može i jedan kamenčić da ima najmanje tri, tri kraja, tri čošte sa kojima se takođe sve tri može očistiti. To znači da na nivou kamenčića ili vode, da sve drugo što može sa njima da se očisti, da je dozvojno sa njim da se čisti od, od, od mokreće i izmeta, Uh, dozvoljeno, i na to, znači ću jedan spominu primjer, znači da je, da je dozvoljeno sa, sa, recimo sa drvetom, uh, sa krpom nekakom. ili uh, sa bilo kojim čvrstim prejedmetom, osim šta, što je došlo u 38. hadisi koje smo smo vidili od samog početka, uh, u kojem je došlo, kaže, neha anj, anjustenža bi adhmin au rautin, zabrani, pa sad nisam, sad kaže da se čistimo sa čine, sa kost, sa kostima i sa sa uh, izmetom od životinja sa bađakom i bađakom kako završava kodazgovori uh, to su dvije stvari a Do, došlo je i pašnjinja zašto je zabranjeno zašto je zabranjeno sa obje dvije stvari kaže fe inahu uh, taam fe inahu ma taam ikhwanikum kaže to je hrana vaše braće kod vaše braće je gina uh, Učenjat će pružiti ovde treću stvar, a to je kaže sve ono u čemu ima kurmeta, sve vrste nekakve. Načisto čovjek nečisti papirom, na kojem ima napisano nešto od hadisa, od ajeta i tako dalje, da se čovjek nečisti sa sa činem sa nametom. Da recimo naodu bila uzme komad komad hljeba da se sa hljebom čistim ili to misliš. A što znači, ono što nema nema u odnosu sa hranu, da se nečisti sa hranom. Pridružite svoj komadati nije spominuto u hadisima. Također u sljedeći propisa je to da nije e, dozvoljeno, da se, e, ako se osoba čisti sa, sa čvrstim prijedmetom, da nije dozvoljeno da bude e, manje od tri komada tog čvrstog prijedmeta. U ovom slučaju je kamenčića, tri kamenčića. Moraju biti najmanji tri kamenčića. Ili jedan kamenčić koji ima tri kraja. Ondan su najmani da se čisti sa tri 3 puta sa čvrstim predmetom. To se odnosi na na da kažemo neka menčiše, odnosno što se odnosi i na šta, ako bi se čovjek dilom, kažem, sa amidilom kažemo odnosi se ako uzmemo da, da se ovaj propis pušta i na ostale stvari. Spomenuli smo taj na samom početku taj hadis od Semana radijallahu anhu u kojem ga je je dovitao jeli da danas posanih sa sredno sve pa sam o tom hadisu je došlo sve te zabrede da prilikovalja nužni zabranio da da se oprine pravcu tible velike i mali nuždi da se čistimo sa desnom rukom da se i kaže w anestengija da stengija kaže biti qalmi salafi i ahjari dvori, da se čistimo sa manije od tri kamena ili kamenčića u našu vodu kažemo tri Znači dozvoljeno sa jednim ako ima tri, tri strane sa kojima se može očistiti. To iz razloga naravno što je teže sa čvrstim predmetom, teže je očistiti mjesto gdje bude izmetin mokrača, nego sa vodom. I zbog toga treba više puta to ponoviti, najmanje tri puta. Znači u ovim hadismama došlo već nekoliko puta ponavljamo. Ovaj, da je da je zabranjeno sa kostima i sa sa tam, sa baletom za također je kućani spomni smo malo prije spomenuli, u kontekstu ovog govora da je mustehap da se da osoba koja obavlja nuždu da se sakrije da se prekrije prilikom obavljanja nužde a to se prenosi do habisa pošto mimo mutefa kaleh da dodire i sobeta e, da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao fuzd i dave uzmi uzmi posudu koja ima vode kaže fantala hatta tara wa anni kaito što tako da se sakri od onoga da ga nisam vidio faqada pa je pai obaviti svoju nuždu hadis mitefali i e, vezano za ovi za za adabe obavljanja nužde imamo još možemo spomenti još neki pojedinosti detalje koji neki očinjaci spominju u svojim friskih knjigama. Naravno nisu spomenuli one osnovne davite u gratu svih znaka, a to je da je, da, je, mustehar, da, je da prilikom ulaska u tlozitom vici da se uđe sa kojom nogom? Sa lijevom nogom, a da se izađe sa desnom nogom. Za razliku od mešćida. Bu se sa kojenom sa desnom i izlazi se sa lijevom. Tu učeniaci, narodno spominju, spominju na osnovu, znači onih hadisao kojima je došlo je da se radi, da se radi sve ono što učimo je šeref i čast i učimo plemen ka stvar da se radi, počinje raditi sa desnim, desnom stranom, desnim, desnom vukom, desnom nogom, a da sa lijevom stranom se radi ono u čemu njima, u čemu njima počasti, i čemu je manje važno o što je nešto što je vizirano. Od stvari koje je treba obozoriti ovdje, to je da nije dozvoljeno da se pere i čisti osoba prilikom puštanja, vjetra, nakon puštanja, pusti vjetar a čak imam nevevi to spomine jasno da ja skot kaže mam nevevi kaže čišćenje nakon komponuštanja vjetra kaže novotarija potorati znači mi to pod nas u starim ljudi postojala praksa postojila praksa da ako pusti vetar jel pa proče klanja proče abdest on kaže da uzme tahart pa prije abdesta on ovaj operi se, operi se sa, sa rukom i kad i kad pusti vetar naako jer pustio sam vetar Ovaj, ko kotu strejavano to me izmatra da i da je to od da, da je to da je to da je to ispravna praksa vjerska praksa i da je to bolji ovako nako znači time upada na autorita kaže imam nebevi takođe mnogi ljudi radi radi neke stvari vezano za obolje nuže koje koji nisu potvrđene u vjerodoselnim tradicijama a to je e, ima mnogi ljudi rade pri oboljanju nužde, oni govorimo o puščacima da uzme e, svoj puni organ i da ga isjedi dakle, da ga isjedi do kraja kao kako bi on bio 100% siguran kao kako bi bio 100% siguran jel da da očisti da skoni sve ko to radi i stana ustrajava tome ko to radi i znači, stana u strajava na tome Uh, kažu učenjaci da je to no, da to vodi u novotariju. I ako ako smatra da je to od adaba, obavlja duže da je to novotarija i kaže da je to da je takav način uh, otvara vrata sve sve. Šubi i sumni i ja li sam očistio nisam, što je ja sam nisam ni tako dalje. Teko je da uspomni <clears throat> to da neki ljudi radi je l prilikom uh, prilikom okrenja, da uh, da znaju skoči skaka ili voda neko pokoraka kao da jel da izađe još šta ima ova, ili voda ili skaču ili nešto se išao kao da da sigurno 100% izađe sve što ima sposobno. Takve stvari vode uves vese. To uve sve se znači vode kako? Tako dakle, znači što će, što će tu rad sigurno stalo ponali. To posle stalno na praksa. I on opet nije siguran. Pa ajde još jedno ponovi još jedno još još još još mi onda jel. Ovaj kao što sam spomijao na primjeru na jel Kada god bi obavio ovaj, veliku od malu nuždu, nije bio sigurno da se dobro očistio pa bi se kupio kontakt. Gusul guzio. Svaki isključajno. Pokud stresa, znač. početko počeo je malo pomalo, pa onda je gusul, posle svake velike i malne nužde gusul guzio. Kaže šehek u Islama bin Taimije, kaže En netru bid'atun. Kaže, vela jen beg'l'insani en jenture zekar. Da osoba, netru znači od, da otrese svoj punni organ. A to hadis je jedno slabovidis, hadis se slab. Odis je došlo uh, da, da spomenuto, taj hadis imam Bogumaram, on je slab. Uh, da čovjek prilikom uh, našeg obravdanja, muškog uh, obravdanja uh, uh, male duždi, mokrenja uh, da potrese puni organ, kaže, čovjek sebi temi kaže to je, je na votaria. Uh, In sam kaže čovjek ne treba da, da to radi, da otresi svoj uh, plodovac. Da Vojikaji Šejh al-Isnajetije kaže: "Bola jeđim daštu dahle fardul mar'ati fi asah al-qawli." Kao da obaveza da žena pere unutrašnje unutrašnju svog polnog organa kaže u ispravnije stavu učenjaka. Znaci ima i dva sav učenika to koji jedan kaže treba da operunutrašnjost polnog organa da pruže pristup, drugi kaže ne treba. Ispravnije kaže Šejh al-Isnajetije kaže da to nije obaveza. Također žena se navodi kaže da je da je mekruh, a to ima potvrđeno jednom, a to da je mekruh, da je mekruh obavljati nuždu na mjestima, znači na zemlji gdje ima rupe nakakve. Rupe gdje ulaze nakakve mizance, ja. Velike ili male, svejedno. Dokazuje to sa Hadisom od Abdullah ibn ë taj poslanik sallallahu alajhi wasallam fil juhri zabranio poslanik sallallahu alajhi kaže da se mokri u poru a je rečeno katadi koji kaže kada se ima veze mokri mokri ti je mokri u poru proti misli su zemlja kaže kan kan je ukalu kaže govorilo se kaže inna hamasa kinun jin jer kartu mjesto di je kaže boravi stanovnici Džin. Hadis kaže mu Davud ne i Jahmed, Međutim ovaj hadis ima slabosti. I neki učenjaci su sveđi prihvatili da je neki neki da je slab. Razila za potoga, znači da li je Atada čuvao od Allah ibn Sardžasa. Allah zana bi je elnači da je hadis slab, da ima slabosti kosen, ali to oni kojeg ali uzmu primatelju dokazom da nije da nije da je mechu, znači u svakom slučaju Uh, bolje je da osoba znači da izbjegava da mokri iz razloga jer tu može biti neka životinja ili može biti životinja u koju ima džini ako je zmija a uz zmijama boravi džini i tako može da da uzorbe sebi ezijet uh, također znači bude onpati uspomni kaže da nema dokaza da je mekruh da je mekru da se čovjek prilikom obalja nuži okreće prema suncu ili ili mjesecu ispravno, znači da nima, argumentar nima da ukaza da je to nekog, to su nekim činjacima, ono to je ono, jer najbitnije što je vezano za za ove obavljanje nužde, <clears throat> ne znam jel ono prema da možemo raditi ovaj, šestnog, šestnog, šestnog. Da nastavimo, Aha. da obavimo, znači, propis je vezano i za, za posude, tu nema nešto, nema mnogo, pa ćemo spomenuti što, što se mude u kontekstu ove teme. Uglavnom, učenjaci spominju ovu poglavlju, propise vizan za posude u, u, u poglavlju tahareta čistoći, zbog toga što su u posudama drži voda. Znači imaju neke posude koje su nečiste, koje su prljave, nije dozvan da njima bude voda, i znači zbog toga spominju poglavlje posuda u taharetu. A inače, po je, trebalo bovo tamo jel, u, u mohamelat, u među ljuskim posudcima. E, u znači, osnova, osnova je u posudama da su sve posude u kojima se drži voda, da su one sve halal, dozvoljene. Znači, nema radskost među velikih i malih e, i bilo takvih vrsta načina. Bile one, a, bile one vrijedne ili be, manje vrijedne, bile od ovog materijala, od onog materijala, znači u su, a, znači bile skupe ili ili jeftine, sve su dozvoljene. Osim ono što imamo šarijijaske argumente koji kazuju da je haram. A, šta je osnovna da je, a, da je, da je dozvoljeno sve? Znači učajanski koji ukazuju da je u međuduskim postupcima sve dozvoljeno, osim što su do šarijijaske argumente da je zabranjeno, za razgod i badeta, što suprotno, Dakle to sa prenese sa Kuranskim ayetom sura Bekara da zabvet ya'ti al-humalati khala ta lakum ma fi On je vam stvorio, on je vam stvorio na zemlji sve. Sve je za vas stvorio je na zemlji. Dakle znači sve od, od životinja, od predmeta, sve što postoji za vam služ da vi koristite, potrebljavate. I pojašnje su pojašnjene su uh, uh, znači propisi opoženia prema tim zbornama što Allah šanu stvorio. Ono gdje nije pojašano detalji u je da dozvoljeno sa njim upotrebljavat ga, znači u je dozvola upotreba bilo bilo kojim potezom što parisje ljude, osim što imamo u Sunnetu nešto da je zabranjeno. U opšteno ili ili ili pojedinačno. Uglavnom učenjaci neki spominju da je kaže da je nekru, neki spominju, a da nema za to komentara da je da mexu se sekoriste posude jako vrijeđam zašto kod velika vrijednost posude misli se ovaj za bilokulinotipije jedinje i za abdest opanje kaže zato što što to predstavlja dvije stvari kaže huela i kaže i misli se kibr oholosti to, to je nači iskazivanje oholosti A druga stvar israf to je rasipništvo. Da se koristi za takve stvari kako tako v, v, v vriedne posude, znači to predstavlja rasipništvo. Euh, međutim opet kažem znači, da ima neku dokaza da je to da je to metru koristiti, da to metru, znači, ali ako to čovjek radi s njeto, ove dvije stvari Da, da da se rasipa i čini to razitništvo ili da, da predstavlja kibor, nema sumnje ono da može od i u metru i da bude haram. Uglavnom po ovom pitanju došlo je u, u hadis mu tefeku na lehi uh, jedan zanimljiv hadis koji govori o posudama. Kaže poslanik sallallahu alajhi hadisu hadisom da tefek radijalallahu kaže la uh, da se pomni priče hadisa bitno samo ovaj vezano za posude kaže la tešebu fi aniti dehabu fi dana sve što je vezano za za svilu uh, za nošenje svile koja se odnosi na moškarci U hadisa, dio nas su dio koji nas hadisa je mm. La tešerbu fi anijeti zehebi fi piti u posudama zlatnim i svebrnim. Wa la tekulu fi si hafiha i nemojte u njima da jedite. U njihovim jel, tanjirima. Kaže, Fe inneha lehum fi dunija, ve lehum fi lathe. Jesu, kaže, one njima na dunjaluku, a vama na hiretu. Kome njima? Kome su na dunjaluku, kome na hiretu? Nemuslimani. Nemuslimani. Nemuslimani. Znači one su nemuslimanima na dunjaluku, to je, to je njihovo meble, to je ono što ima. To imaš na to ima na hiretu, ima i hazir. A kaže, vama su na hiretu. Ovaj hadis znači, ukazuje na zabranu jedenja i pijenja iz zlatnih srebrnih posuda svjedno muškarcima, svjedno ženama. Zarazko normalno ospilije jednog je, zaborim je škarci možda doženo je ali isto isto baš nisu došla jedan zaborić jeski. Euh, es na osnovu ovog hadisa ima i drugi hadis ovakvom kontekstu. Euh se razmišljaju po toga da li znači došao je hadis pomenuto jelo i piće i svih posuda srebrni i zlatni. Učenjaci razmišljaju po toga da li je dozvoljeno se ovaj propsodnosi i na na ono što je mimo mimo jela i pića. Ugdanom što je zanima pa sva džumhur učenjaka, većina učenjaka većina mezheba. Interesnije čak sva četiri mezheba, su na stavu da se propis odnosi i na ono mimo jela i pića, da se odnosi na po zato se spominje ovaj hadis u poglavlju posuda. Da se odnosi na da nije dozvoljeno uzeti srebrnu i zlatnu posudu imati u njama vodu. I s tih, tih posuda se abnesti, da to haram, da imaš grijež zbog toga. Imaš bjezbog toga, ali ako abnestiš tako, abnesti je ispravan, ali imaš grijež što koristiš takvi posud. To je čumovu učenjaka na tom stavu. E, manja skupina učenjaka kaže da je dozvoljena. Znači, zašto oni kažu da, da, da je haram? Zato što kažu, oni uzmaju sa krajima, da li si. Kaže, one su njima. Te posude su dozvoljene kjafirima na dunjavu, a vama će biti nakljivjeti, a kaže to ima opšti propis, odnosno sve kaže, a spominje, to jelo piće to je najčešća upotreba, to je najčešća upotreba takvih posuda, a što je mimo toga i na to se Manja skupina očinaka, poput Šavkanija, savremnih fejmina, Saneanija i drugi, kažu da ovaj propis je samo skraće na ono što je spomenuto hadisu, na jeloj piće samo ova ovde ovaj, oni koji dokazuju ovaj nošenja srebrnih srebrni lančići, čaj narukvica muškarcima dokazuju s ovim hadisom. E znači zabrana nošenja zlata, jasno po dano dosta uzniva hadisa, jasno muškarcima. Narodno je nema nikakdo za gore muškarcima. A nošenje srebrnih lančića mimo prstena, ako prstena zna to imali, poslanik sada nosio prsten i po belutom sa. Muhammed sallallahu alayhi ve radi pečećenja. Pa su učitelji razmišljali, oko toga dali je mustahab i ostalimo. Među tim presuđuje tu da su ashabi također nosili srebrni prstin, što kaže ni poslani, poslanik poslanik sada ukorio, što znači da su onda uzeli to kao praćik po sunnet. I bliži je stav da je da je mustehar, da je sunet, nosi prstin, da nima smijetnje, nosi srebrni prstin. Međutim, ostale nakrivice, lančiće, ogrilice, tako da je donosi muškarci, vraća se na ovaj hadis, pa većina učenjaka sa ovim hadiso zabranjuju muškarcima donosi nakid srebrni. A Vraća se na ovo tumačenje, da li ovaj hadis ima opšte značenje, zabranu, upotrebu, bilo čega zlata i srebra, ili se skraćuje samo na jelo piće, posude uh, od jela i piće. Uh, je ovaj drugi stav koji se spojim na kojem Ševkani, uh, Saneani, Menofejmijeni, mnogi, mnogi drugi savrmičenja, manja skupina, jako mala skupina, oni kaže da je, da je dozvoljeno da se uzme abdes iz ovakvih posud, zlatnih srebrnih posuda, i da se, da se uzima gusul i svaka druga vrsta upotrebe zlatnih srebrnih posuda mimo jela pića kakva druga stvar pa da red čovjek uzme zlatnu posudu i stavi naziv, da, misli, zlata sebe, da, a da stavi nazad ali zlatu srebne koristi za do piće pa da stavi nazad konkrast pomost nametozor a da sad ne ulazimo to što, kako dokaz, što dokazuju učenjaci tako dalje Allah zna, najbliže ovaj ovaj star na kojem lomanjem ovaj skupina je na osnovu razumijevanja hadisa bliža i ispravna je hadis u hadisu spomnje jelo jelo piće a niko ne, ne spominje su ove ostale stvari, nije spominje nijednog drugom Adisu, nijednog slabom Adisu, ove ostale stvari. U svakom slučaju, znači, to razvilažu učenjaka će osjeti u sunji dana. Ovdje spominjimo, znači, bitne ime se da spominjimo i razvilažimo. Druge stvari vezane za ovo, vezano za, za, za posude, je to da se ovaj propis jedenja i pijenja, jedenja i pijenja, znači, ne odnosi na drago kamenje, drago ulje, bisere. Zašto? Zato što je osnova da je njih dozvoljno koristiti u bilo kojim smislu. Znači da a, nema dokaza da njih zabranjno koristiti, znači da su ukrasi i posuda se ovdje mislim. Tuvi. Ili da se napravi. A, znači nema, nema argumenta da je zabranjno koristiti druge druge jel, vrijedne stvari drago kamenje ili bilo što drugo od vrijednih stvari, mimo zlate sebe. Također je došlo u hadisu i radosno da je postanik s.a. danes radijalahu alaihi vržija muslim sunca i joj kaže kaže ene qadaha nebija s.a.a. in keser fetteha na mekar na ša'bi kaže sil silete min tredda kaže čaša postanika s.a.a.a. se bila slomila, razbila pa je kaže na mjestu gdje se ona razbila zakrpio je poslanik Salavanc sa Lola, sa komadom od srebra. Nigodalo vano srebra. Što znači da je dozvoljeno zakrpiti, jel zakrpiti dio posude sa srebro. E dalje što je vezano za posude, da ne ogrijemo plamom. što se tiče posuda koju su koristili kafe Da znači, ili kupimo od njih ili uh u sučasaba što se zaшло ovde da su oni uh da su oni ovde ovaj, da su da su u toku rata da ratni plem dolazili, uzimali posude od kafira. ispravan je stav, da je dozvoljeno je jedini ispijenje iz posuda kafe. Naču u osnovi dozvole zašto? Zato što imamo hadis koji je dostojan koji je Beğhario Sunsa Ivo da poslanik sallallahu alajhi ve sellem da je, poslanik, vselem, da je o ovcu jeo je oso je je koja koju muje poklonila židokinja na Khayber koja ovca bila od tamo. Da nije bilo da su njihove posude nečiste i zabranjene. A ona je ispekla, ona je, znači ispekla je, da, znači ne bi bilo bi rekao znači da što god učni da ne jedimo posudu koju ste vi napravili jer su nečiste na rode nekako je zbati u u Afrije, pa kakve izma u zato što u svojim posudama šta koriste svinsko meso i alkohol znači zbog toga mogućnost da dolje svinsko meso i alkohol znači da budu nečiste od toga zbog toga dozvolja da nema kodiše posuda od od klafira nemuslimana Također u dva safiha došao uh, imran ibn Husajna u dužem hadisu uh, uh, tako ga bilježi uh, takoga navodi ibn Hadžer u svom bulugmeru Sp uh, spomni kaže tawaddan bi sa lan sa nekad bin mezadati mushrikeetin kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabu došla kaže i ashabsu kaže uzeli abdes iz uh, kožne uh, uh, kožni ovaj uh, uh, posude znači uh, za vod mješine od mušrikinje. Oni su bili na putovanju, pa je naišla mušrikinja i nošla je sa sobom išla, negdje bila na izvori, nošla sa sobom bijelu mješinu, znači od kože napravljena, i nošla vodu u njoj. E, međutim, ovdje je Nahadžer spomenuti ovaj, zanimljivo to sponavlja konstantno znači, u, u komentarima Bolog Marama, onoj knjigi u kojoj je svi hadisi, bezdan za propise, u dvam svi, ja? jedna od najboljih knjiga. Da je Nahadžer ovako skratio hadisu, to je duh hadisu Buharije. Da dokonao, znači da je poslanik Savera Skabi da su oni uzeli abdes iz mješchine koja je nosila u kojoj bila voda odnosla muškinja. Međutim kad što je prati na taj dugi hadis, to su našo znači, razumeno učeniaka da tu upozoravaju jednom hadisom. Istosavremeno da ovo se znači da ovo da nije u stvari precizno nije tačno. Stvari dokaže da se desilo ovako, da su Saabgilak putovani i prolazila je ta muškinja i pa su je Skab uzstavli, a njima falilo vode. I oni su bili klanjani A ja, kada je kad dušo namaz pita jednog sahaba što ti vidio da nikon što ti nisi klanio kaže ja sam džunub. Pa on rekao daj kaže vodu od ove muškinje što ona donila kaže od nje vodu. Narod duže madinsu rekao da on da je on Muhameda vjeruje tako dalje salalam, salalam. I uh, rekao on odmah uzmi vodu iz te posude od muškinje i kaže uh, kaže te to da znači da uzme gusul. Saspi kaže preko svoje glave polise sa njom, da uzme guslu. S ovim hadisom se inače dokazuju i to ono, razilaženje prilikom guse, da, da li je obavaz da se zapere u nos. Ovo argument da nije spomenut u ovom hadisu da treba zaprati u nos. Oni koji dokazuju da nije vađan, oni koji da je vađan, da je, je rukan ovaj, gusla, da smo mora dokazuju sa drugim hadisom naravno. A ovaj hadis ukazuju na to, znači, ovaj, eh, glavno tako je došlo u hadisu, Pa kaže došlo u hadisu na da se oshabio pile iz te posude, pilu od. Nigde se izboljaju da su oni abdestili. Međutim, Ibn Hajar kao da htio da kaže da su najevrojatniji oni abdestili, jer iz te vodi jer su uklanjali. Da su uzeli te vode od njih pa su uklanjali. U svakoj slučaj nije to, spomen tu hadisu, ogradio kako neka dođe, jel neki hadis ka se skraćati, predstavlja se, prenese se, a u svakoj se vraća u nebo tebi znači detalj, dugi hadis u izvornu knjigu da bude jel da ne bude onako kako se prenese u skraćenu verziji. Na samoj samih hadisom spojeno dokazuje se to pošto su uzjel od mušikini, onaj nemuslimanka uzjem tu poslu, u njoj bila voda koristi dovod svejedno za vezu sa guslom kako god ukazuje da je ona čista. Da je ona čista znači imamo također hadis naši znači opet ponovi znači, dolazi problem po pitanju korištenja ovih posuda sa tej strane što oni u tim posudama znači koriste svinjetinu naši kuhaj svinjetinu u peku ili piju alkoholski posuda sa te strane dolazi pa imamo hadis od ابي طالب بن Uh, hadith koji je biljžba, Ali Musa sva dva sija, kaže onda Allaho poslaniće, kaže mis, kaže budemo, uh, budemo na mjestu, u zemlju, ehli kitabija, kaže da li da jedim iz njihovi poslati, završim svoj hadisom, završim, kaže, poslanić sada, kaže, in beđetum hajraha fe ta'kulu fiha, kaže, ako nađete neke druge poslade, mimo ti koji nađete od, od ehli kitabija, kaže, nemojte jesiti ti, kaže, fa in lem teđidu fa siluha uakulu fiha, ako ne nađete neke druge, operite ih, kaže pa jedite, pijte i s njih. Znači što ovaj hadis ukazuje u stvari, ukazuje da je ne zamran, nego da je dozvoljeno da je bolje potrebati neke drugi. Ali ako nemate druge, uzmite njiru, ali i operite sigurnosti. Kad treba oprat, znamo, sigurni smo, znamo da je ostalo tragova od alkohola ili svi ljedini. Svanak Allahum je verant, kažkada je na netaj sakviru. Din, nafa' urraja ti أن نحن المسلمين